У 1066 році, збираючись у похід на Англію, Гаральд вирішив взяти з собою і свою першу сім'ю. По дорозі він висадив Єлизавету та обогудочок на Оркнейських островах. Сподіваючись під час повернення забрати їх до Норвегії. З походу, Гаральд не повернувся. У битві при. Стамфорд-Бріджі, він загинув 25 вересня 1066 року. Єлизавета з дочками провела на островах зиму, а навесні отримала звістку про загибель Гаральда. Це трагічне повідомлення стало причиною смерті однієї з дочок Марії. Єлизавета та Інгігерт разом із сином Гаральда від другого шлюбу Оловом повернулись у 1067 році до Норвегії. Про подальшу долю Єлизавети Ярославни даних у джерелах немає. У літературі побутує думка, її дотримувався і автор цих рядків, що вона вийшла заміж задатського короля Свенна, але дослідження останніх років довели хибність такого припущення. В історії Гамбурзької церкви Адама Бременського міститься цікава примітка, яка проливає світло на взаємини Русі і Данії. Згідно з нею, датський король Кнут віддав свою сестру Естріт заміж за сина короля Русі. Зі свідчень того ж таки Адама Бременського можна дійти висновку, що шлюб цей був короткотривалим, а тому й не залишив про себе пам'яті в джерелах. Вітчизняні історики по-різному пояснювали повідомлення германського хроніста – Одним здавалося, що чоловіком Естрід був син Володимира Святославича Всеволод, який, згідно з нечітким повідомленням саги про Олава Трюгвасона, загинув у Скандинавії. Підтвердити це припущення нічим, як немає жодних даних про те, що Естрід була одружена з кимось із інших синів Володимира, наприклад, Глібо. Згідно з Назаренком, чоловіком Естрід міг бути старший син Ярослава Мудрого від першого шлюбу Ілля. Але ця версія не знаходить беззаперечної аргументації. Все у ній побудовано на здогадах та припущеннях. Дата народження Іллі визначається рамками між тисячним і тисячадесятим роками. Час одруження його з Естрід – 1018-1019 роками. Якщо Ілля справді народився близько тисячного року, то шлюб його з Естрід у 1018-1019 роках видається ймовірним. Коли ж припускати, що народження сталося на 10 років пізніше, тоді одруження у 1018-1019 роках витрачає вірогідність. Раннє народження Іллі досить сумнівне із погляду віку його матері. Померла вона близько 1020 року у 30-35-річному віці. Отже, у тисячному році вона була підлітком. Янін вважає, що на новгородське княжіння Ілля був поставлений близько 1030 року і, напевно, мав щонайменше 15 літ від роду. Шлюб з Естріт міг відбутися тепер, але, як свідчать джерела, вона на цей час була начебто одружена з нормандським герцогом Робертом. Що стосується політичної обумовленості шлюбу Іллі і Естріт викликаної пошуком Ярославом союзників у боротьбі з Болеславом і Святополком, то міркування це може бути аргументом на користь його ранньої дати лише за наявності конкретних свідчень джерел. Їх же, на жаль, немає. Сказане вище не означає, що свідчення Адама Бременського про одруження сестри датського короля Кнута з сином короля Русі слід вважати сумнівним, але підтвердити його достовірність нічим.